Чудо буває двох видів. Перше чудо – це коли вдається скинути лаштунки світу і за ними побачити Господа. Це чудо називається мокша – свобода або ж звільнення. Друге чудо – це коли наступна секунда не стається. Це чудо називають смертю. Обидва чуда можуть трапитися будь-якої миті. Милосердя бо ставиться вище за суд, а чудо стається по милості.